Sonra müəllif bundan sonraki bölmədə belə bir bölmə gətirib ki, babun elcihadu min al-iman e, bab yəni iman bölməsindən dir cihad nədəndir? İmandandır. Və müəllif burada yenə də Abu Hüreyra rədi olan hədisi gətirir ki, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسله أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق لأمتي ما قعدت خلف سريئة ولودت لودت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أهيى ثم أقتل Və yenə də müəllif Abu Ruira radiyallahu təsmin gətirir ki, e, cihad, yəni cihad imanlılardır bölməsində. Və bildiyimiz kimi e, biz bundan bir neçə əvvəl də cihadla bağlı, yəni bir hədisə, yəni toxunduq və orada biz Useymi rəhməllahın, yəni cihadla bağlı, yəni onun fard olan fard kifayə olmasi barəsində, yəni bir neçə məsələyə toxunduq və sadəcə müəllif bu başqa bir hədisi burada gətirib niyə görə ki, cihadla nə dəndir? İmandandır. Yəni, əhl-i sünnənin etiqadına görə əməllər nədəndir? İmandandır. Və əməlləri imandan uzaqlaşdıran hansı firqədir? Murciə firqəsi. Və müəllif bu babı yenidən burada gətirməklə, daha doğrusu, bu kimi bir neçə babı bu bölmədə gətirməklə bir daha onlar əhl-i sünnənin etiqadını ispatlayır ki, əhl-i sünnənin etiqadına görə əməllər nədəndir? imanlandır. Və müəllif e, sonlardan bir neçəli isə bu baxımdan gətirəcək. Və müəllif burada deməli e, cihadla bağlı hədisi gətirib ki, Abu Reya radiyullah edir ki, Peyğəmbə s.ə.v. dedi ki, Allah s.ə.v. o kəslərin çağılışına cavab verir ki, yəni onların cavabını onlara verir ki, onların e, istədiyi muradı onlara çatdırır ki, kimlərdir o kəslər? O kəslər ki, Allah yolunda çıxalırlar. Yəni, burada e, Allah yolunda çıxmaq, yəni cihad nəzət olur. Və onları Allah yoluna çıxmaqlarına səbəb Allah s.ə.v. iman və onun elçilərini təsdiq eləməkdir. Yəni, kim? Allah yolunda cihada çıxarsa, yəni çıxmazsa cihada ki, qoy mənim qonşularımın gözü ki, mən də cihada gedə bilərəm. Qoy görməsinə ki, mən də gedim, adım çılgınlıq falan kəs getdi, mücahid oldu, gəldi və ya da gedim, orada telefona çəkdirim, sonra e, kompüterə də qoyum ki, baxsınlar ki, full mən də orada iştirak edəmişəm. Mən də mücahidlərdənəm. Yəni bu adlarla yox. Çünki biz heç kimin adından heç nə danışmırıq. Sadəcə e, mövcud vəziyyətlərdən danışıqdır Yəni, belə əməllər olur. İnsan da gedir və ə, bilməm, iştirak eləyir, iştirak eləyir və yaxud hansı vəziyyət olur, mən deyə bilmərəm. Ancaq gözlə gördüyümüz odur ki, yəni, insan əgər bir əməli edirsə, o əməlində çalışmalıdır, ixilaslı olsun. Necə Peygamus İlham dediyirsə, dəqiqətən kimi, sağ əli verən, sol əli bilməməlidir. Əgər insan gedirsə və əməli e, özü çəkir və yaxud da nəsə sonra gəlir e, qardaşın dostlarını çatdırırsa, yəni bu əməlin zahirinə görə orada ixlaslıq, yəni bir şey yoxdur. Və müəllif də burada bu bölməni gətirir ki, yəni Allah əcr verir, səvab verir, onların arzularına yəni istədikləri muradlarını çatdırır. Kimə? O kəslər ki, Allah yolunda çıxan, çıxanlar o kəslər ki, yəni Allah subhantala iman etməklə. Yəni, onun əməli e, mənə ayda maaş versinlər deyil. Onun əməlləri E, toylarda, məclislərdə başda oturtmasına gibi bu kəs mücahidə olub ondan ötürü deyil Və yaxud da ki, e, sonra mənə ayda yardımlar olsun ondan ötürü deyil Və yaxud da ki, mən, mən, mən, yəni nə ki, e, imanın əksinə, yəni riyaya muvafiq olan əməllər varsa, o insan ondan ötürü eləmir O insan həmən əməli etməkdə sırf məqsədi nədir? Allah Subhanənin imanı, yəni ixlas Peyğəmbə s. sünnəsinə müvafiq olaraq və deyir ki, bir və e, elçilərini e, təsdiqləmək. Yəni, bu bir növ Lə iləh illallah Muhammədən Rəsulallah kəlməsi. Yəni, insan cihada gedir nədən ötürü Allah subhanə və tealənin kəlamı uca olsun deyə, yəni Lə iləh illallah kəlməsi, uzaq olsun deyə. İnsan getmir ki, e, gedim flankəs flankəs öldüm, mən də 20-nı hayfımı çıxım, çıxım, gəlim. Və hətta gedim, mən də bir biraz avtomat atım, patron atım, məndə əlim bir kiçik əli olsun. Bundan ötürü yox. İnsan getməli cihadə niyə görə? Allah Subhanahu taala kəlamı olsa, uca olsun deyə. Necə ki, bir səhədsə gəldi. Şimdi dedilər, "Ey Rasulullah, bir kəs döyüşür şücaətlə. Bir kəs döyüşür qöyümünə görə. Bir kəs döyüşür flan-flanın şeyə görə." Deyir, yolunda cihad ansıdır. Kim ki, Allah yolunda döyüşür ki, Allahın kəlamı uca olsun diye yani bugün əgər bugün biz gördüyümüz və ya da bizə tövsif olunan, təsvir olunan, e, bizə deyilən cihadlarda, əgər orada Allah subhadan kəlamından bir əsər alamət yoxdursa, yani orada e, döyüşənlər və tək oradakı qruplaşma özəri, sufi, mutez ilə, dübəndi, başqa-başqa əqdələrdə dilərsə, hansı ki, onlar əslən tövfidi dərk eləmiyiblər, tövfidən uzaqdılarsa, Orda hansı Allah subhanahu kəlamının uzaq almasından yəni söhbət gedə bilər. Çünki bir mənzərə var, biz nəyə nəsə görürük, ancaq hal şahitləri olan, yəni orada olanların dillərindən ki deyəndə ki, oradakılara tam ki, Bakıdan gələn ərə vahabi deyirlər, nəm nə deyirlər, məqsəd nə deyirlər, çünki tohvidə görə. Çünki o yerlərdə ki, ki, zahirən onlar icat yerlər var, onlar tohvid məsələsində bizə qiyası nədirlər? Çox aşağıladılar. Yəni Tovidən anlamadıkları çox şeylər var. Aydındır? Məs unutdular ki, məs bir kəsin əgər əməlində, etiqadında Təvfid əhkamları, təvfid e, qayda-qanunu tam bərqərar deyilsə, ümumiyyətlə təvfid anlayışı onda başqa bir şeydirsə, yəni ola bilər bir insan, e, nec əfqanlar kimi aldan gəlmək döyüşkən olsunlar. Yəni onların da döyüşkən olmaqları, o deməyə deyək ki, onların elədilə haqq üzərindədir. Aydın insan ola bilər ki, davadalaş davadalaş edən olsun. Yəni gözünü açın balacaqdan davadalaş eləsin. Yəni o deməyə deyil ki, onlar e, haqq üzərindədilər. Haqq üzərində isə məhz peyğəmbər (s.a.v.) və Allah subhanda Quran-ı cəmdə eləyib ki, yəni nə üzərində olmalıdır, Allah subhandan kəlamı ucağa qalxsın deyə, yəni uca olsun deyə, əgər orada Allah subhanahu wa ta'lənin kəlamının zirvəliyindən, ucalığından söhbət yetmirsə, onda başqa məsələlərə qarşıb, orada mübahisə etmək, orada cihadı fardulaynı elan eləmək və yaxud da ki, e, qeyirlən ora e, cəlb eləmək, cavanları yoldan çarmaq ki, ay, şəhid belə, filan şey belə, bunlar hamısı əsasız, sübutsuz, Quran və sünnə uyğun olmayan iddiadır. Və müəllib buyur ki, Yəni, və tasıqın bir usul. Yəni, Lə ilə ilə Allah, Muhammədən Rasulullah kəlməsi. Yəni, bu kəlməyi işadətini, yəni, iqrar etməklə, təsliq etməklə, əmərlərində ispat eləməklə və nəticəsi nədir? Allah sünələt verir o kəslərə. Allah sünələt o kəslərə o şey vərd verir ki, deyil, mən onları, e, qazandıqları savabla və onlara qənimətlə geri qaytararım. Bu, birincidir. Yəni, e, hamı bilir ki, Allah yolunda gedən şəxs, İki e, əməldən birinə nail olur. Ya adam evinə qayıdır, birinci savabı ilə, çünki cihadın savabı heç səbalaca savab deyil. Peyğambərsə onu bir çox hədislərdə İslamın zirvəsinin ən ucası adlandırıb, aydındır. Və əgər e, cihada Allah ona gedən varsa, o iki əməl üzərində qayıdır. Ya birinci o nail olduğu savab və qənimətlə qayıdır, çünki dediyimiz kimi cihadın savabı də qənimət əldə edir, o ilə qayıdır, ya da ki, Allah subhanətə o neyini Şəhid edir. Yəni, o Allah yolunda şəhid olur və nəticəsində, nəticəsində isə Allah subhanətə məs onu, yəni cənnətə daxil edir. Yəni, o insan bir daha artıq Allah subhanətə alanın şəhadətliyinə, onun vəhdədliyinə o şəhadət gətirir və ona görə də o şəhid salir. Yəni, Allah subhəndələn kəlmək şəhadətini e, şəhadəti uğrunda, o şəhadətin uca qalxmasından ötürü o şəhid olur və öz qanını, canını Allah yolunda qoyur. Nəticədə isə Allah subhəndələn onun elədiyi ticarət ondan daha da gözəl əvəz verir və da onun cənətə daxil yan yəni, olmasıdır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Bu e, şəhidin, əməlin və yaxud da ki, e, cihadın böyük bir səvab olduğunu yəni bildirmək üçün Peyğambəsən bildirir ki, mən arzu edərdim ki, arzu edirəm ki, əgər mənim ümmətimə çətin olmasaydı, mən e, qoşunun arxasında deyir, qalmazdım. Çünki Peyğambər s.ə.v onun boynuna bu ümmətin məs təbliğatı, bu dinin təbliğatı idi. O daha mühüm vəzifəni daşırdı və eyni zamanda onun vəzifələrindən biri də məhz o, sahabələri, iman, iman əhlini məhz cihada kafilələn döyüşməyə aparmaq idi. Və belə hallarda Peyğambə Sələm bir çox döyüşlərdə Peyğambə Sələm özü də iştirak edib, yəni qılınc qaldırıb və bir çox hallarda Peyğambə Sələm Sall də, bax, hədstə gəldiyi kimi, yəni qoşun arxasında yəni gedərdi. Və Peyğambə Sələm bildirir ki, əgərdir ümmətimə çətin olmasaydı, çətin olmasaydı, mən deyir qoşun arxasında deyir, yəni qalmazım, mən deyir arzu edərdim ki, Allah yolunda öldürülüm, demir ölüm deyr oktal yani öldürülüm yani har da fi sabilillah yani döyüşdə e, cihad yerində mərakə yerində yani kafirlərlə müsəlmanların toquşduqları yerdə yani sanki qaçaq deyil qaçaq deyil gizlənərək deyil malını mülkünü müdafiə edərək deyil məs Allah yolunda döyüşün içərisində deyr ölüm yani öldürülüm Və sonra bir daha dirilim və sonra bir daha öldürülüm, sonra bir daha dirilim, sonra bir daha yəni öldürülüm. Və Peyğəmbər s.ə.v-in dəvət üslublarından biri də buydu ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v-in, Bir əməlin nə qədər mühüm olduğunu insanlara çatdırmaqdan ötürü o əməli bax bu bir nəsə bunu təkrarlayardı. Və bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu Allah yolunda, yəni şəhid olmağın, yəni savabını bildirməkdən ötürü o əməlin balaca deyil, böyük bir əməl olduğunu bildirməyə ötürməsi Peyğəmbərsən bildirir ki, mən deyir, ölərdim, yəni Allahın öldürlərdim, yenə dirilərdim, yenə öldürlərdim, yenə dirildim, öldürlərdim, yenə dirilərdim. O başqa bir hədisdə Peyğəmbərsən Bildirir ki, əgər e, deyir, insanların içində e, təhəcə deyir, şəhidlər arzuluyardı ki, yəni Allahın onlara verdiyi vədi görəndən sonra onlar arzuluyurlar ki, neynəsinlər, dünyaya qayıtsınlar. Niyə görə ki, e, Allahın verdiyi vədi görəndən sonra onlar arzuluyurlar ki, təzdən dünyaya dönsünlər. Niyə görə, bir daha şəhid olsunlar. Yenə dirilsinlər, bir daha şəhid olsunlar. Yenə dirilsinlər, bir daha şəhid olsunlar. Yenə də yenə dirilsinlər. Bu hədis bir başı olaraq e, cihadın yəni fəzilətinə dələt eləyir. Cihadın e, İslam İslamdan və imandan olduğunu bir daha ispat eləyir və bu cür əməlləri yəni bu günlərdə dilinə və yaxud da ki başqa-başqa başqa təbliğat yolları ilə bu cür əməlin savabını, yəni necə deyərlər, alçaltmaq olmaz, azaltmaq olmaz və eyni zamanda bir kəs Allah yolunda, yəni ə, özünə uyğun dəlillər tapıb Allah yolunda, yəni dünyasını şəhid dəyişibsə, hansı şey şəhid ə e, arzulu a, arzulamaq nəticəsində, yəni şəhid arzuları ilə dünyasını dəyişibsə, yəni Allah yolunda döyüşə dünyasını dəyişibsə, Allah Subhanahu ö Allah kəslərə, yəni şəhidliyi nəsib eləsin və inşallah arzulardır ki, Allah Subhanahu onları, yəni şəhidlərdən etsin. Ancaq bu o demək deyil ki, bugün gün məsəl üçün e, cavanların arasında, xüsusən də e, dünən, sıra gün bir ay 2 ay əvvəl İslam'a gəlib, hansı ki, imanları həqiqətən də o səviyyəyə çatmayan gəncləri, yəni bu Ə, hədislər və hətta bu cür əməlləri onlara nümayiş etdirib, hətta ki ayrı-ayrı dövlətlərdə baş verən, yəni müsəlmanların və müsəlman kişi-qadınların başına gələn qissaların videosu rejitinə həmin uşaqlara göstərib, onlarda emosionallıq yaratmaq, onları nə bilim aralığında olan din adamlarını küfrdən, nifaqda, qorxuda ittiham edib, ora sürüşdürmək həqiqətən də bu özü böyük bir, yəni təhlükədir. Bu özü böyük bir təhlükədir və eyni zamanda iddiasız yani əməllərdir ki hansı ki insan heç bir halda ə, digər bir insanın haqqını yani bu cür haqsızlıqla yani tapdalamaz. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.